Benvingudes a la sessió compartida entre l'Òpera, entre Bambolines i els cafès literaris. Estic molt content de, de poder tornar a fer les coses presencialment i, per molt que també hi ha unes quantes persones que són a casa, de, de poder veure, el fi, de veure-nos les cares. I també volia agrair, primer lloc, al Marc Sala per, bueno, per haver volgut col·laborar en, en aquesta sessió. I, òbviament en Ramon que quan li vaig Ramon Plac que quan li vaig oferir la, la possibilitat de fer una òpera ràpidament eh, s'hi va apuntar i i bueno eh, com bé sabeu aquest és un cicle en el qual col·laborarem amb altres cicles de la casa al final ja faré una mica més d'espm de, ara si us sembla ja comencem amb... Bueno, per, perquè t'han vingut a escoltar tu, Ramon. Així <ríe> que endavant. Em puc treure això? Et pots però... la mascareta, i tant. No, em pitjoro sense mascareta, però <ríe> em sento més còmode. Eh, L'exposició la... tindrà dues parts molt diferenciades. D'una banda, una explicació sobre el Macbeth, i després eh, una... Una, uns fragments que corroboren la manera com Verdi va tractar l'obra i el tema. Aquest, com que es pot fer, es pot mesurar amb molta exactitud. La part musical dura 26 minuts, 27, 26, 99, i per tant la primera part també haurà de, de durar una mitja hora, perquè puguem tancar l'exposició en eh, una hora, que és el que preveguem. Primer, gràcies, Ferran, per convidar-me i per fer-ho d'una manera tan cordial com més propi de tu. Gràcies a vosaltres, sobretot, per ser aquí, alguns amb especial efecte. Gràcies als que esteu a casa, casa vostra, connectats a la sessió, especialment a la Teresa Lloret, que té molt mèrit d'estar-me escoltant perquè em té molt vist i si té tant vist i si encara insisteix, li agraeixo. I a la seva filla, la Teresa Muñoz, que ho ha fet tot molt fàcil. Comencem, doncs, amb una mena de pròleg, una mena de dues, dues, dues idees. Si a mòper hauríem de dir-ne obertura, no? però una obertura una mica més curta. Una és... Perdona, Ramon, sentiu bé des, de... des del fons? No, sí, no, ja. Si no puc, poder... puc cridar més, sí, sí, sí. jo tinc un defecte, jo feia classes i acabava parlant amb el de primera fila. I vull dir que faràs molt bé d'avisar-me, no, perquè allà. jo tindré una tendència a baixar el to de veu. Deia que fa començar... Massa. No, gràcies. No, dic que gràcies, que perdó que t'he començat. Deia que començaríem amb dos, dues idees eh, i després començaríem pròpigament a parlava el Macbeth de La primera és eh Macbeth a Catalunya. no parlo de Shakespeare a Catalunya perquè hi ha un volum de 120 pàgines de l'any 37 del Ramon Esquerra que explica Shakespeare a Catalunya, que és molt extens i molt ampli. També per a Catalunya només un punt, són 10 traduccions des de l'any eh 1907 i traduccions eh, algunes esforçades d'altres bones l'Oliva o el Basclot que ho fa molt bé o un dels meus ídols que és el Morera i Galícia que ho fa primer en castellà i després en català és un traductor un traduc sensacional dels total, deu traduccions Per què? per dues raons primer per la potència que tots vosaltres reconeixeu, després d'haver-lo llegit, de l'obra. És integrada, clara, poderosa, amb una exhibició de llengua, de llengua, com ens arriba a nosaltres, espectacular. És una obra realment excepcional. Llegiu una cosa del Milà i de Fontanals que deia Hamlet sí, perquè és més metafísic, però la bona és metafísica. Eh, eh. No es, no es tracta de fer un concurs de a veure quina és la millor, però que Macbeth és una gran obra, segur. Aquesta és la primera raó de la difusió i de l'èxit de Macbeth entre nosaltres. Però hi ha una segona raó. L'explica Macbeth i, en, en el fons, el perquè el món xespirià i més enllà la literatura antiga europea s'establien en força a Catalunya. Us llegeixo un pròleg del Sabrià de Montoliu, molt mal escrit, perquè és allò que els espanyols en diuen redit, eh, però s'entén què vol dir. Que diu, oh Catalunya, tu que junyida al carro triomfant dels Cèsars espanyols, no vares conèixer en aquell trist temps del teu captiveri alta teatre que les creacions, jo, qui rep ara és Calderón, sublims quintessenciades de dogmes metafísics dels grans dramaturs castellans, és hora ja en la ressurrecció meravellosa que veguis en altres fonts més clares al nèctar d'una vida nova. Que ara et somriu amb promeses de beneurança i en aquesta imperial creuada que ara em prens sigui son primer trofeu el de Xèspia. Aquest gran geni tutelar de totes les renovacions, quals dolços i prudents oracles sàviament vertits semblaran a ta orella com d'un fill teu, fins al punt de fer-te oblidar estones el pregon mancament de ton tràgic passat. Incorporar Europa. Incorporar les, la, la literatura eh, europea perquè era essencial per no convertir-se en una cultura que té un gran passat medieval i uns esforçats poetes contemporanis. Més, entreu, nova, Jesper com a novetat, és nou i és teu, és com un fill teu. Aquesta idea és la que obsessiona i no cal que us ho digui a Peles Mestres tradueix Heime, Maragall tradueix Nietzsche, Pompeu Fabra tradueix Metterling, Narcís Ullet Tolstoi, Artur Marriera Esquil, Manuel de Montoliu, La Vita Nova del Dante... No acabaríem. Macbeth està present perquè és bo i perquè el necessitem. Segona part d'aquesta obertura. La matriu de la tragèdia que hem llegit és, encara que no seguida amb una fidelitat canina, eh, la matriu Shakespeare. La matriu és el concepte de la tragèdia xespiriana que veurem confirmar. Els llegeixo la definició que ella en fa i després eh, repassarem en l'obra com això es compleix. Perquè això revela algunes coses del Macbeth que si no hi, no, no hi atines... Eh, com que s'arrossega aquest argument tan poderós, pot ser que passin desapercebures. Diu eh, Aristòtil, tractem ara la tragèdia recollint la definició de la seva essència. La tragèdia és una representació d'una acció seriosa i completa amb un llenguatge ornamental, vol dir música i cant, eh? no és una narració, sinó que està feta per personatges que actuen i que, mitjançant la pietat i la por, aconsegueix la purificació d'aquesta mena d'afeccions. La catarsis, és a dir, veure eh, el mal i el dolor en coincidint provoca en nosaltres això que ell en diu un alliberament. Veuran en la producció que veurem de la Philippa Lloy d'avui, que en el moment en què coronen el nou rei, al fons hi ha Macbeth crucificat. No penjat, no fusellat, crucificat. Perquè és un home que fa fàstic per la seva culpa i pietat per un dolor que segur sobrepassa el mateix fet de ser mort. És pitjor que ha viscut que la mort mateixa. Anem una mica a repassar algunes de les coses que ha dit Shakespeare molt breument. La unitat seriosa i completa és bàsica per a aquesta mentalitat i la té Macbeth d'una manera espectacular. La integració de cada escena en l'argument creat per ell. Però, a més, és una unitat de to. Eh? És a dir, aquesta mena de terror Anava dir gallinaci de Macbeth, que és com una gallina histèrica davant del seu propi crim. I els fets que s'avan succeint s'integren d'una manera espectacular. És una unitat de to, realment. Els, eh, els que no eren eh, gaire classicitzants, Xèstres no podríem dir classicitzant, eh? no ho és gaire, però, vaja, la matriu és la mateixa, directament o indirectament, jo no hi era, no ho sé, però que hi ha una... Per entendre'ns, poques referències catòliques o cristianes en la, en la tragèdia, en canvi, moltes de paganes o de, de, del món clàssic, per perquè cada un té un papa i una mama i se els, seus, els seus ancestres eren realment els clàssics. Què, vaig perdent o no? No costa't. Si sí, sí, sí, us podeu costar, podeu costar uns mil·límetres, si voleu, uns centímetres. No us... Bueno, feu el que vulgueu, jo ja m'esforçaré. Perquè vegin aquesta unitat de to que era important, els hi, els hi he agafat un... Pet... No, no, no. Home, però ens dona suport, aquí. No, no, no, no. Escolta, hi ha gent gentil, eh? Això, això... Deia la unitat de to com un element bàsic, que en Magda la tenim d'una manera impecable. La primera traducció que es va fer a l'espanyol va ser una traducció del moretín de Hamlet. I en el pròleg explica l'inacceptable fet que es produeix quan uns còmics són convidats per Hamlet a fer una representació del crim de la seva mare i el seu padrastre perquè es posin nerviosos. Però els còmics fan de còmics. I vores com s'atreveix Xespi va introduir uns còmics enmig d'aquella tragedia i diu per caer després callo eh, per caer després i mudar repentinament de caràcter haciendo, haciendo que aquelles passions terribles cesen i den lloc a los diàlegs groseros capaces només d'excitar de la risa a un populatge vinoso i soez. Per tant, si es posen a riure, van de vinossos sí, sí. i soez, és dir, mig borratxos i, a més, vulgars. La unitat de to és bàsica. La segona, l'argument que sigui lògic, eh, versemblant, eh, que tingui causes i efectes, eh, el Macbeth UT UT sense cap mena de dubtes, tot és una conseqüència del primer crim, i, i, i s'engrandeix la ferida provocada per Joaquim fins que finalment eh, el cos esplota. Ja. Provoca pietat i horror, com els deia, eh, té el llenguatge, el llenguatge del cant i de l'ornamentat, del cant i la, i la, la dansa, pensin que el model wagnerià eh, a òpera i drama, el seu llibre bàsic eh, teòric, el primer que fa és dir, jo no faig òpera. Ah, com vostè vulgui, té, va de nou i per tant no fa òpera. Faig el que feien els grecs. Per tant, el meu argument no és... El meu argument, diu ell, l'argument de les meves obres no són una excusa per fer àries, sinó que la música és l'expressió del que diu l'argument. Qui mana és l'argument. Aquesta mentalitat grega en la que hi ha una unitat i es diu en paraules amables. Això serveix eh, d'aperitiu de l'òpera verdiana que veurem després. I després, la sisena característica de eh, d'Aristòtil que veiem és el caràcter deliberadament universal de l'argument, en el sentit de que encara que hi ha un rei i que aquest rei ja tingui alguna, alguna referència històrica bàsicament no és una tragèdia històrica, és una tragèdia amb alguns elements històrics. Aristòtil deia la diferència entre la tragèdia i la història, que no es diferencien per parlar en vers o sense vers. Al contrari, es diferencien en una altra cosa, que un diu les coses que han passat a la història i l'altre les que podrien passar. Per això la, història, la poesia és més filosòfica i seriosa que la narració històrica, perquè la poesia parla més aviat de l'universal, i la narració històrica del particular. Davant de Macbeth estàs davant d'una història, d'una ambició destructora, d'una ambició que destrueix els que han lluitat per tenir-la. No és un problema de que la reina Isabel Escòcia un dia va dir eh, vol ser universal, no I veuran en la producció, la Philippa Lloyd, que la producció vol evitar... Eh, Tres opcions relativament habituals, com tu saps molt bé, en les produccions contemporànies. O senyir-se a l'època de l'argument, per tant, tots tres processos, o senyir-se a l'època de la creació de l'obra, per tant, tots elisabetians, o eh, contemporanis. És a dir, bueno, Shein Magbet, però passa a qualsevol oficina de qualsevol eh, institució. I Philippa Lloyd agafa un to deliberadament intemporal. No són contemporanis, no són elisabetians, no són... Aquesta és una mentalitat de voluntat universal. Eh, això és el, el, el que els volia dir sobre eh, la matriu eh, diguem eh, aristotèlica de la tragèdia i en el fons també del Macbeth. Macbeth acompleix aquestes coses, la majoria. Eh? Mm, eh ell té una obsessió, eh, Aristòtil, que diu que l'autèntica tragèdia no es basa en els caràcters, sinó en les accions. Diu, literalment, sense acció no hi ha tragèdia i sense caràcters n'hi pot haver. És a dir, caràcter, què vol dir? Com és Lady Macbeth. I eh, acció, què vol dir? Matar el teu rei. I ara no ho discutiríem perquè dit poc finament tant a l'infoc, que fa el que vulgui dir. El cert que des de la meva perspectiva, en aquí, a la manera estratè·lic, primen les accions. El que explica el caràcter de, de Lady Macbe Macbeth està al servei de mostrar el caràcter destructor d'aquella acció d'ells no al revés no és una acció que serveix per explicar que Lady Macbeth té bon o mal humor algú de vostès pot dir a mi no m'ho sembla perfectament no passa res, de matís però en aquí l'essencial des del meu punt de vista és l'acció l'acció maligna i suïcida dels que no han posat límits al poder que mereixem una cosa eh, a la que no és molt eh, aristotèlic. Bé, el primer que s'ha de és que el que no és aristotèlic és Aristòtil, perquè la famosa eh, quan li van encolomar la idea de les tres unitats, Shakespeare no, ai, Aristòtil no ho va dir en sa vida, ni a la poètica ni a la retòrica. Però bé, bueno, li van encolomar i en el segle XVII i en el segle XVIII eh, eh, hi havia d'haver unitat d'acció i de de temps, d'acció i d'espai, eh, fins al romanticisme. I a partir del romanticisme es trenca. No només es trenca la unitat, sinó que s'exhibeix la ruptura. És a dir, amb una cosa com eh, Don Álvaro, el Duque, del Duque de Ribas, Don Álvaro la Força del Sino, s'exhibeix. Ara, entre el segon i el tercer acte passen cinc anys, entre el set i el vuit en passen nou, entre... som a Ornachuelos, ara som a Itàlia, després passem a Sevilla, després a convent de los Ángeles. És una exhibició de la ruptura. La... Per què? Perquè la versemblança i la unitat, és a dir, aquestes tres accions, unitat de temps, espai, volien fer versemblant l'obra. No pots invitar a un espectador que cregui que això és un saló eh, francès i al cap d'un quart que és un vaixell en alta mar. Aquesta idea no és barçamblant, no. és una idea ingenua, perquè el saló francès tampoc ho és, però bueno, aquesta idea feia que defensessin les unitats per garantir la barçamblants. I els altres la trencaven per garantir que es notava la passió, que no podia ser continguda. Breument. Hegel diu en l'estètica que ja l'ha revolucionat en tres punts. L'art simbòlic diu l'art clàssic i l'art romàtic. Si tu amb una bandera li poses un crespó negre com a senyal de dol, dius el que vols dir, que hi ha un dol per la mort de ja, l'art, però no ho expresses, simplement ho identifiques amb un sign. Si tu fas un discurs coherent, eh, convincent, complert, de per què estàs de dol per la mort d'aquella persona? Fas clàssic, ho dius tot, ho dius bé, ho dius d'una manera convincent, clàssic. Si plores i no pots expressar en paraules el que sents, si et ballugues amb dificultat perquè el dol et supera, romàntic. Tan fort és el que diu, el que sents, que no hi ha forma que pugui contenir-lo. Aquesta és la mentalitat Uh, Shakespeare no està per això però fa una cosa amb una certa unitat hi ha un petit canvi d'espai de, perdó, eh, me n'he anat a donar un tom per Hegel i no, <ríe> i no he demanat Cap problema. <ríe> anem ja directament en el, en el Macbeth des del meu punt de vista però és una manera de treballar allò uh, quin és el tema bàsic de Macbeth, en el sentit de quina és l'experiència que hi ha darrere i que dona unitat i que vincula la llengua, els incidents, el desenllaç, el plantejament. Això, en diria jo, ara és una paraula desacreditada, no l'utilitzem, però fins que no en trobem una altra se m'acudeix vivència, però sona Ortega i Gasset i em fa com a, a neguit. Per tant, en direm el tema, és el tema central. Ho recull el Salvador Oliva, eh, el Salvador Oliva quan diu que el tema és igual, eh, que el tema és la, el mal. Això no és un tema, això és un concepte. No... El tema, vostès ja us saben perquè ho l'han llegit, tota aquesta l'obra està, des d'un punt de vista argumental, molt ben entrenada. Són les conseqüències de l'assassinat del rei Duncan. Cada escena és una conseqüència més que deriva cap al desastre final. Però des d'un punt de vista temàtic, el que vincula totes les accions és el caràcter espanyol autodestructiu de l'ambició de poder no acaben malament perquè els hi han fet perquè s'han equivocat perquè haurien pogut pensar no, no, és que és un instint autodestructiu Anava a dir una paraula inadequada que era porteu-me Galledes que me n'aniré ficant de peus. És a dir, ara hem anat en una altra i per esborrar això dos mes i per oblidar-ho cinc és, una, és un caràcter que no té causes externes sinó internes. Oh, hauria d'anar acabant, no? Ràpidament. No es perden gran cosa, eh? Vull dir que no... Eh, recursos bàsics n'he senyalat quatre, 5. el caràcter dels protagonistes els recursos bàsics que utilitza Shakespeare en el Hamlet els rellevants, els que fan que el lector se senti admirat i senti limitadament por i pietat, és d'entrada el caràcter dels personatges contraposats i constants. Ni Macbeth, ni Macbeth ni la seva dona mai deixen de ser el que són des del principi. Macbeth és covard. Vostès diran, no, home, però es va atrevir a matar un rei? Tampoc és poc. No, no. Es va atrevir a matar el rei pressionat per la seva dona, horroritzat per quedar malament davant de, de, de l'ocasió que tenia, per por les bruixes que li matat. És una gallina histèrica. Eh, només s'ho fa per por i Lady Macbeth és treballadora i cruel i astuta. La seva missió és intel·ligent i maligna, i la mantindrà fins al final. Són caràcters, no cal dir, complexos. Dos fragments, veus, que ho han llegit, però val la pena disfrutar-ho una vegada més. Macbeth. Per què em lliuro a l'estímul d'una imatge terrible que em fa aixecar els cabells, posa els cabells de punta, i em fa bategar el cor a dintre el pit, contrariant l'instint de la meva naturalesa? Tots els temors presents són molt pitjors que el més horrible a imaginar. Aquest és ell, pànic. El pensament amb una vaga fantasia d'assassinat fa tremolar la meva naturalesa d'home. I si la sort em vol fer rei, que sigui ella la sort i no jo qui ho faci. I l'Elly Macbeth li contesta... Veniu, esperits, que animeu els pensaments de mort. Priveu-me del meu sexe, des del cap fins als peus. Ompliu-me de la crueltat més espantosa. Espaceïu la meva sang. Barreu l'accés i el pas de tot remordiment, que cap excés de pietat no em faci trontollar els propòsits ni cap treva de pau no es pugui interposar entre ells i els meus efectes. Veniu fins als meus pits de dona, canvieu la meva llet en fel, ministres de l'assassinat. Vine, nit densa, embolcàia't amb el fum més negre de l'inferl, perquè el meu esmolat punyal no pugui veure les ferides. El punyal és un covard i si veu les ferides s'espantarà que el punyal no ho vegi i no pugui cridar atura't, atura't. No. És que és tremendo, eh? Uh, no segueixo amb mostres d'això, del de caràcter d'ells dos. Apunto una altra cosa que és molt característica. Uh, a Macbeth les uh, actes obvis no surten. Això una vegada em vaig quedar molt fascinat veient una cosa francesa de recint en el que quan s'havien de morir deien que ah, ah", se n'anaven i ja s'havia mort. Però no es morien en escena, no feien l'espectacle, diguem, de violentar les emocions del públic en una mort pública, una mort espectacle. I aquí la mort del rei no es veu no es veu la proclamació de Macbeth com a rei, a l'òpera sí, eh? però en, en Shakespeare no, no es mor, no es veu la mort de Macbeth, no es veu la mort, la mort de Lady Macbeth, no es veu la coronació de Malcolm. És a dir, és la meva tesi que el que importen són els fets i, per tant, eh, el què passa els veus en la, en la amb, el pathos, amb els personatges que els viuen. Un altre punt bàsic que se subratlla, evidentment, amb tota la raó del món en el Hamlet, però que aquí té una certa potència, que són els monòlegs molt més breus, a vegades orientats a sintetitzar l'acció de cara a l'espectador. Hi ha un personatge que diu ara que és rei, no sé què perquè ho recordem i puguem seguir, però, però els monòlegs tenen, eh, tenen una rellevància enorme. El més famós, n'hi ha dos de molt famosos, un dels que cito només al final, fora maleïda taca. fora et dic, aquest és el moment, l'infern és fosc, quina vergonya mi lord, quina vergonya, un soldat i teniu por, però qui s'hauria pensat que aquest vell tingués tanta sang? Que ja no es pot dir millor, que va fer una apunyalada i la sang ha inundat els seus cors, els seus cossos, el seu país, qui ho podia. I la segona, la superfamosa frase que el teu avi va, traduir, va ser la darrera frase que va traduir el Josep Maria Muñoz i que és eh, impressionant. No? Per què ho estic dient això? Perquè els elements que fan que aquest argument de, de Macbeth ens es resulti tan impressionant. És així és perquè hi ha aquests dos caràcters, perquè aquests dos caràcters estan confrontats, perquè no hi ha aventura, tots són... No ha aventura en el saïda que no hi ha un que mata a un i l'altre que corre, no. Perquè tot és l'emocionalitat profunda. I per aquests monòlegs. Macbeth diu, apaga't, doncs, parla de la vida. Apaga't, doncs, apaga't, flama breu. La vida no és res més que un ombra que camina. Un pobre actó que gasta fums i consumeix el poc temps que està en escena i que després ja no se'l sent mai més. És un conte, la vida, explicat per un dement ple de soroll i fúria. Recordin la novel·la de Follmer, el soroll i la fúria, en referència a això. Clar, veiem una tragèdia i es quedem en progressos que darrere hi ha aquestes frases. Hi ha, hi ha frases menors. Es fa de dia i els estels s'envanten al cel perquè ja és de dia i diu, els cels fan estalvis. I, és una cosa, no para constantment. Hi ha un altre element bàsic que eh, que és i que no podem valorar, almenys jo no, tu, molt més, sens dubte, que és el, el ritme de l'anglès eh, que adquireix el text original. L'imita i amb molta gràcia el Salvador Oliva en la bruixa, en, en aquel arre de bruixes abans que arribi. Remena el parol, remena, tirem entranyes a dins totes plenes d'aberins irem entranyes a dins, totes plenes d'averins, repeteix. Tu, gripau, dolent de mena, que dorms de dia i de nit, i en menys tu més aglutines les més terribles metgines, fes el brou, es passeït. I ara tu, serpent de riu, vull aquí de viu en viu, ui de llancardàix repòs, Granota, llengua de gos, aculló de cert i fibló de l'escursor més terrible, cua i banyes de cargola, la bruta de mussol, tot a dins del brou fatal d'aquest parol infernal. És més llarg. Això és un altre dels recursos fonamentals del que estem veient. I, naturalment, no m'hi podré estendre, perquè, perquè no puc, però els personatges secundaris la rellevància inclosa és les bruixes eh? la, la, la rellevància dels uh, personatges secundaris és extraordinària els recomano només el que els volia llegir que no els llegiré és la conversa entre Malcolm i Macdu Malcolm diés l'anti Macbeth no és digne de ser rei i no ha de ser rei. perquè millor seria Macbeth que ell. i I l'expectador diu aquest. Llavors està, un ressegueix les seves culpes. Persegueix les dones, no deixarà una noia verge, estafarà els maris. I l'altre diu, ah, no pateixis, no mateixis. Eh. Hi ha molta gent tolerant i no es veu gaire. Diu, si sí, això no res, jo sóc un estafador i robaré i faré vendre les possessions i m'acapararé tot. I, I diu, els fet del rei boi, del rei dolent. Això en una escena convencional, segona, sense més importància, crea per a cada un d'aquests personatges un perfil, en aquest cas fins i tot moral, de primer nivell. Passem a l'òpera perquè si no no complirem els nostres objectius. Utilitzarem com a, com a model ara fer una explicació d'uns 5 o 6 minuts vale. la versió del Liceu que és la versió que canten la goleïna Bueno, t'ensenyo a casa... Eh? <ríe> Dirigeix la Filipa Lloyd, de director d'orquestra del Bruno Campanella i els, el, els cantants són el Carlos Álvarez i la Maria Guleguina. Anem un moment en aquest, en, eh, en l'òpera. No? Ell té 34 anys, és un home jove, però d'èxit, perquè a més ha tingut un gran èxit eh, a París i per què agafa Macbeth? Escriu. i L'hi escriu a, a un crític, Leon Escurier, que havia dit aquest Verdi no hi entén res, entre parèntesis. que penso? Que hi entén. Verdi, quan fa Macbeth, sap què està fent. que els límits del gènere, però saber el que fa no hi ha dubte. Ell ho sap, ell ho diu. Li escriu a l'Escudier, és possible que jo no hagi fet justícia a Macbeth, que és el que deia la crítica, és possible. Però dir que no en tinc ni idea, no ho comprenc. Que no sento Shakespeare de cap manera per la mort de Déu, això no. És el meu poeta preferit. El conec des de la meva infància i des d'aleshores l'he llegit i rellegit constantment. És el meu autor. Clar, després surt això bé. No parlo de que s'allunya o no del text original, que no s'allunya, sinó que està al servei del, del text original. Fa una obra perquè aquell text que hem admirat nosaltres ens arribi els hi poso com a punt de referència que el Hamlet de Thomas, una altra música. va fer al Liceu no fa molt. Hamlet acaba bé. No mata ningú, no pren cap verí ningú, ja es casa i l'acaben fent rei a Dinamarca. Vull dir que el desvergonyiment d'alguns gibretistes amb obres clàssiques, en Verdi no passa. En Verdi és un home de qualitat. I com ho vol fer? Escriu a Piave, el del de de del libreto. Aquesta tragèdia és una de les més grans creacions de la humanitat. Si no en podem fer una cosa realment gran, com li agradaria, intentem ne fer-ne una, si més no, diferent. I ho fa. No molt. A vegades surten els, les, els ritmes eh, bardiats, com no els hi amagaré perquè els farem sortir, però és una cosa diferent. Vegin només la manera com tracta el tema de la soprano, amb quina mentalitat. Escriu Verdi. La Togolini, que és la soprano que havia de fer, és una estupenda figura femenina i a mi m'agrada que l'Elly Macbeth sigui lletxa i maligna. La Togolini canta la perfecció. I jo preferiria que Lady Macbeth no cantés gaire bé. La Tadolini té una veu meravellosa, clara, límpida i forta. I a mi m'agradaria més que la veu de Lady Macbeth fos ronca, buida, sufocada. La veu de Tadolini té alguna cosa d'angelical. La de Lady Macbeth hauria de ser diabòlica. Esclar, ella agafa els recursos de la coloratura i la capacitat per fer aquells seguts i aquelles coses, però és cert que els posa al servei de l'expressió del caràcter de Lady Macbeth i, en el fons, de la tragèdia txespitiana. Ho veurem. Sobre... Prou. Comencem, perquè si no... Sí? Sí. El primer que veurem és l'escena en la que Lady Macbeth ha rebut la informació de que el rei és allà, és el fragment més llarg, té set minuts, i Lady Macbeth es, posa, es fa conscient del que, de l'oportunitat i, i vol tenir el caràcter, la fortalesa i la brutalitat que exigeix el moment. Aquesta imatge que estem veient ara és molt pròpia d'aquesta producció de Philippa Lloyd, amb un llit omnipresent. No és el llit de l'amor, és el llit del control de l'altre, però és un llit omnipresent. No ho s'ho titula. Ah, sí. Estic segur que és el que volia Chespit, inclús una mica més agressiu i tot. És una soprano dramàtica, ho dic bé? Correcte. <laughs> és a dir, és evident que una, una grandíssima soprano, com qui vulgui, eh, com la cavaller això no pot fer. No és feta per a una veu com la seva. Ella pot fer les logies que vulgui, podria haver fet, però no pot fer això. Ha de ser una una soprano dramàtica que tingui la capacitat de, de fer aquests aguts brutals perquè responen a la mentalitat del personatge. Em salto un duo, simplement un duo de confrontació de, de, dos, de dos personatges de, del matrimoni, de, de l'or el rei i la reina, perquè simplement comença a sortir l'obsessió de la sang i en feia gràcia que el veiessin, era molt curt no passa res que ens el soltem. en canvi sí que m'interessa la següent escena és una escena en el que sí, però has de passar fins a fins a 47 sí. per què ho faig? perquè això s'ho inventa, Ai, eh, i ho fa per què? Almenys m'ho sembla. Perquè aconsegueix una cosa espectacular. És el moment en què la cort plora la mort del rei. On es mostren dues coses eh, evidentment evidents. No? És la hipocresia perfecte de, de, de la jove i de l'acord és, és la hipocresia d'un dol gol eh, melodramàtic etc. I allà els assassins hi ha també l'hereu vestit de blanc però l important són els assassins fosos en, en aquest és un concertant és a dir, actuen absolutament tots i té el melodisme tradicional de l'obra A veure, perdoneu, eh? se'ns ha sotgelat la imatge. Mira, ara. molt barrià. Vull que es fixin en dues coses. Aquesta part central, això és el lloc de la corona. Aquí es corona i es descorona. És exactament una gàbia d'or. Això és el que vol ser i això és el que és. I aquest pobre Duncan que apareix aquí, eh, apareix eh, despullat, amb unes calces i ple de sang. És, per part de Filip Allòic, la voluntat de mostrar la duresa, no és una mort que passi, és la crueltat que ara pagaran a partir del, del següent acte. del segon acte. Perquè el, la concepció tradicional d'una tragèdia com aquesta que fa plantejament nus i desenllaç, això ja ho deia Aristòtil, plantejament és l'acte 1, el nus és el 2, 3 i 4 i el desenllaç és el 5. El el que us vull ensenyar ara és només una mostra serà breu però forma part de l'èxit de Verdi recordin que en el Mabuco eh, Verdi va tenir un gran relleu per eh, Solal i Rodorate eh, allò la, la famosa, la famosa coral, eh, que tots van entendre com una referència a Itàlia i al seu futur lliure i en aquí utilitza aquest mateix recurs eh, que es diu la pàtria tradita serà molt greu, però és només un record d'aquest recurs habitual en verbi que aquí també fa servir encara que, diguem, se sobreposi d'alguna manera en el en el text sospiriar és és noto Patria Tràvida. Eh? Patria Tràvida, això mateix. Això ho farem curt, eh? Però és una rumba, eh? Espera. Això és per verd i el verd popular. Perdoneu, eh? No, home, no. Sí, és perfecte. som parlant, Seguiria. es nega a tallar, perquè li està agradant aquest aspecte, diguem, de rumba que té el verdi més popular. I verdi això és el verdi de sempre. Aquest és un verdi que eh, vol fer una ara, una cosa popular sobre la pàtria tradita i les esperances de futur. I voleu rumba? Rumba els pocs. I és realment preciosa. Res a veure amb el que volem ara el veurem eh, un tros eh, que és la, la, la màquia maldita quan eh, David Macbeth s'adona que aquesta sang no se la podrà netejar ja sabeu l'estil del que veureu per tant el veurem un tros relativament curt per poder complir l'horari no pensar això que està congelada. A veure. Rei Macwet bam per mal borrar si ja la veuen no, no va tan. Ni tan ben pentinada ni tan ben vestida. Ai. No sàis passar només ara. Veure Perfecte. És impressionant. Realment, és, és possible que algú vegi l'obra i li passi desapercebut la potència dramàtica i la fi de, del final només un mínim perquè vegin a, a Macbeth crucificat, perquè vegin el que els deia. Sí, sí, Mitel. sí. Mítol. Perfecte. Sí. Ara, això evoluciona fins que el deixem realment així, deliberadament. No. Eh? Però... Victòria, victòria, clama la gent. ha demanat Ferran que ho avancés perquè veguessin la crucifixió. No acabarem alhora, eh? O l'herdi o l'horari. Deixin-me no. dir no. una no. cosa no. que no. és una cosa que no cal dir-ho o potser més valdria no dir-ho. Vostès poden eh, pensar en un determinat moment, però aquest senyor què li agrada més? Li agrada més el, el, el, el, el Macbeth de Chespier o el, el Macbeth que verdi agafant Chespier és capaç de posar en escena. Els diré modestament una opinió, que no, això no és un concurs i per tant tant és la meva opinió i no té més importància. La força del text tal com l'escriu Chespier no aconsegueix absorbir-la la música de Verdi. És a dir, aquests diàlegs, aquestes cascades, aquesta sensació d'agrupada que es va congriant sobre els personatges fins que al final esclata, això la música de Verdi no pot fer-ho. I com a homenatge s'hi acosta molt, molt, admirablement. Però davant d'un bon monòleg davant d'una bona expressió, diguem, dramàtica del millor de Shakespeare, difícilment, no sé si algun eh, altre estil Strauss eh, podria costar se no a les brutalitats, però sí a la complexitat del text jasperià. Però Verdi és un, és un altre estil. I com estimava eh, Shakespeare per ser capaç de fer això? Moltes gràcies.